а нові знайомства насторожували і здавалися безглуздими. Ти коли-небудь вплавав з аквалангом? Після паузи запитав Еджо Акула. Не доводилося. А хочеш? Я бачив, що йому з усіх сил хочеться зробити мені приємне. Він відчув, що я трохи знітився. Можна спробувати. А в тебе є акваланг? А вже ж! Два цілком пристойних апарати. Правда, за старівою конструкцією. От тільки костюмів немає. Але нині спекотно. Ми не замерзнемо воді. Ну то як? Гайда. Ед зрадів. Заметушився, виволік зіткись ізнизу два жилети з балонами, маски, ласти і пояси зі свинцевими вантажами. Він хвилювався, немов господар будинку, що веде гостей у потаємній кімнаті. Море було його замком, його обітованою землею, і він хотів, щоб вона теж пропала мені до душі. Він перевірив балони. Потім із моторністю досвідченого тренера, а потім він улітку мав підробіток інструктора із дайвінгу, ед начепив на мене стрічку з трьома свинцевими пласинами, Потім допоміг надягти жилет із причепленими позаду балонами. Потім швидко екіпірувався і сам. Перед зануренням він прочитав мені цілу лекцію, розмахуючи шлангом із загубником на кінці. Ці вушка затискаєш зубами, загубник губами, витягнутими у орурочку, начебто вимовляєш звук «у». Дихаєш рівномірно, Руками не розмахуєш, працюють тільки ноги. Якщо вода раптом потрапить у шланг, натиснеш цю кнопку і вода видалиться автоматично. Щоб нормалізувати внутрішньо-черепний тиск, затиснеш носа і зробиш вдих. Тепер про сигнали. Якщо усе гаразд, покажеш «Окей». Він з'єднав вказівний палець із великим. Ось так, великий палець угору. Спливаємо. Палець униз опускаємось. Усе просує курині. Пернемо тут біля берега. Тобі для першого разу вистачить глибини. Десять метрів улаштовує? Мене влаштовуло. І ми занурились у воду. Кілька хвилин я під орудою Гедакули вчився правильно дихати, а потім він потяг мене вниз. Вода зімкнулася наді мною овальною блакитною банею. Я розглянувся. На всій біч. Ми буквально врізалися у зраю стріблистих ласких риб, що моталися навколо і тріпотіли плавцями, як перелякані пострілом птахи. Я показав Едові знак Окей і вказав пальцем униз. Ми плавно пішли до дна. Воно було піщаним. Я ліг, як на пляжі, і розкинув руки. Виникла повна ілюзія того, що лежу на березі. Тільки неймовірна тиша і різнобарвні рибки нагадували, що наді мною товща води. Якби можна було тут жити? Тихо перебирати ногами і пливти, ховатися у печерах і мовчати. Я думав про затонулі кораблі, у каютах яких, можливо, дотепер висять унікальні картини, а у трюмах перезрівають пляшки з вином, про величезних китів і коралові сади. Про цей світ тиші, влаштований так гармонійно і недоступно. Ед кружляв поруч, готовий будь-якої миті прийти на допомогу. І раптом я подумав про Бо. Про те, що міг побачити він у останній момент, поки вода не проникнула за скло, не вибила його могутнім потоком. Я посигналізував Еджіо, спливаймо. Навіть ця стихія виявляється не для мене. Ми зринули на поверхню. Усе було чудово, похвалив мене Ед. Наступного разу повезу тебе туди, де працюю. Там є на що подивитися. Піратська каравелла, а поруч затонули німецький підводний човен. Видовища не для людей і зі слабкими нервами. Ми умовилися зустрітись через кілька днів. Він залишився ночувати на яхті, а я, подякувавши за гостинність, Вирушив на трасу ловити таксівку. Ти не думаєш, що я божевільний, сказав акула на прощання.